У неофіційному ж оточенні тема взагалі замовчувалася, ніби нічого й не трапилося. Благопристойні жіночки у допустимих педагогічною етикою довжини спідницях сухо віталися з ним, уникаючи будь-яких розмов. Трудар Іван Данилович, у якого з причини поважного віку вже бракувало сил, щоб навіть образитися, Наприліплену малолітніми покидьками до спини наклейку «Япідор», спромігся невиразно промимрити в глухому закутку біля туалету щось на адресу часів, що настали, але важко було зрозуміти, яка зі сторін, на його думку, заслуговує осуду. Вочевидь, він вважав за краще ходити з ганебною наклейкою про те, що кілька років отримувати суттєвий доважок до пенсії. І ще директриса, зловивши його за лікоть на виході з учительської, коли поруч не було нікого, пані порадила принести публічні вибачення і покаятися на всіх рівнях, включаючи пресу, аби вийти з ситуації з найменшими втратами. Вона ж і намалювала найкращу перспективу позбавлення диплому та можливості працювати в системі освіти. Татуша його мама, скромний касир залізниці, заляканій постраждалою стороною донестями, мовчали, немов води в рот набрали. Сам же король школи перебував у місцевій лікарні з харчовим отруєнням, із ним, як стверджували всі без винятку журналісти, працювали психологи. Виручили друзі Валерій та Микола. Перший щойно почав адвокатську практику. Другий працював у райвідділку міліції, куди молодший Савченко, як з'ясувалося, ще раніше мав кілька приводів, причиною одного з яких було знущання групи підлітків над пенсіонером. У неофіційному спілкуванні ОБОМ вдалося переконати Савченка-старшого уникнути доведення справи до суду. Професійна дискваліфікація молодого вчителя, яку чиновники від освіти, звісно, довели до логічного завершення, дійсно здавалася найменшою з можливих неприємностей. Проте з власних позицій усе виглядало життєвою катастрофою. Затриманим вовчим білетом перспектива потрапити у будь-який науковий заклад втрачалася автоматично. Мрії працювати все життя в улюбленій сфері канули у воду. Не сприйняли ситуації дружина та її батьки. Їдь, заробляй гроші, як не можеш по-людськи. Він їхав. Проте невдовзі повертався. Там у чужому, нехай і цивілізованому суспільстві, наша людина ще менш потрібна, аніж у своєму тречосортному. Не можеш ти? Поїду я, сказала тоді дружина. Життєва крива поступово вела донизу, бракувало лише її коригування закономірними у подібних випадках вливаннями всередину. Проте Богданові вдалося не впасти аж надто низько. І врятувала та сама любов. Ота От фатальна любов усього життя. Спочатку здавалося це кінець. Як жінку, з якою не будеш ніколи краще не бачити взагалі, так і з історією було вирішено розпрощатися назавжди. Але ж серцю не накажеш, кохання із нього не вилучиш, воно вперто спрямовує у потрібний бік. Тому, коли до рук випадково потрапила одна з книжок, завали яких давно вже припали шаром пилюки на горищі, Богдан не зміг її відкинути. Читаючи ночами, вивчаючи нові джерела і заставляючи історію, географію, геологію, у розрізі улюбленої теми він дійшов цікавих висновків. На копійки чи не останні було придбано пошарпаний комп'ютер, і праця набула нових обширів. Без задньої думки, блукаючи сайтами всіляких дилетантів, Богдан губився у передчутті незвіданого. Це мало бути відкриття. Не просто чогось нового, а взагалі глобальне стратегічне. І момент істини не забарився. Кому ж, як на історику, найкраще знати, що відлучення людини від церкви не означає її відлучення від Бога. Варто було змарнувати кілька років, щоб дійти цієї загальновідомої істини самому. Можна зруйнувати взагалі всі церкви, відлетіти в іншу галактику. Бог доступний завжди. Якщо, звісно, потреба в ньому істинна, хто міг йому завадити, пірнати в історію. Ще кілька місяців довелося витратити на поїздку до ліпших світів. Зароблених грошей вистачило на далеко не найкращий металошукач і геть зовсім пошарпану колемагу, яка тим не менше їздила. Здавалося, перший досвід такого штибу, приречений на невдачу. В удачу не вірилося. Проте за тиждень блукань по лісах та балках Богдан зумів таки вперше доторкнутися до своєї великої любові. На його долонях Лежала справня засібка з плаща римського легіонера, найчастіша знахідка сучасних копачів, яка до того ж виявилася срібною. А далі пішло-поїхало. Щоліта тисячі ентузіастів вештаються полями, вимахуючи рамками над пожухлою травою і перекидаючи куби ґрунту. Та що вони проти схибленого, котрий на відміну від них озброєний справжнім знанням? Це нагадувало гру «Морський бій», де більшість грає на осліп, покладаючись виключно на інтуїцію та фарт. Він вираховував і бив безпомилково. За кілька місяців практики Богдан вже не викидав знахідки, що на початку не мали жодної цінності, і навчився їх прилаштовувати. На чорному ринку свою вартість мало все, практично все. За рік праці вдалося придбати інший металошукач, один з найкращих на той час. Наступного року обновив і колеса, придбаний на базарі Лендровер був старим, як сама Англія, проте після ремонту слугував дахом і джерелом тепла серед вітру і дощу, доправляючи хазяїна до нових знахідок крізь сніги та болото. Життя поверталося до нещодавнього вигнанця обличчям, і він швидко спинався на ноги, займаючись улюбленою справою. Очерговий приїзд додому дружина несподівано побачила відремонтовану квартиру, обставлену новими меблями. Проте пропозицію припинити закордонні вояжі зустріла без особливого ентузіазму. У неї вже було своє життя поміж чистеньких фруктових вулиць, що за старих часів, напевно, бачили тих самих легіонерів, та свіючого італійця, який зумів належним чином оцінити молоду, порядну і працьовиту жінку. Відчуття прикрості з'явилося і зникло. Справедлива людина не має нарікати на долю, особливо, якщо схильна сама обирати свій шлях. Місяць зайшов за хмари, окреслені слабким сяєвом краї хмар у небесному калейдоскопі, безкінечно мінилися над безлистим гіллям. Те, що пролунало здалеку, змусило здригнутися. От і накликав. Ніколи досі не доводилося Богдану відчути вовчовиття. Власне, і зараз, Щойно пролунав страхітливий звук, не забарилася думка, а чому саме вовки? Ви, ти і собака. Проте є одна особливість у цього звіра. Його завжди упізнає навіть той, хто не бачив жодного разу. Тихої холодної погоди з горба завжди чути далекий гавхід псів із села, розташованого в низині. Ці звуки – не йшли в жодне порівняння. Виття пролунало ще раз, і важко було зрозуміти, звідки воно долинає. Хмари розійшлися, і смертельно блідий місяць виокремив холодним сяйвом покручений гілля над головою. Справді вовчий. Богдан пересмикнувся. Рука потяглася до дверця джипа, а дурні думки про перевертнів полізли в голову. А ще про бісівщину, яка за твердженням переконаних та компетентних людей переслідує копачів, котрих понесло у прокляті місця. Він мало не плювався, швидко пакуючись у спальник. А вовчий місяць, не бажаючи більше ховатися, Безжально світив у вікно. Завісити курткою і все. Очі зусиллям заплющилися, а вуха несамохіть продовжували ловити звуки за склом, очікуючи, почути шурхіт листя та хруст гілок під звірячими лапами. Якщо їде дах, людина мусить кинути все і відпочивати. І Богдан зарікся. Завтра зранку закидає листям кляту гусеницю, за ким їй не засипало снігом і притьмом додому. Якщо цей аригад за сто років не зогнив і не був знайдений іншими, то, вочевидь, достої до весни і тоді. Перечуття, що цієї ночі повинно статися щось погане, Загніздилось у голові раптово, і позбутися його ніяк не вдавалось. Таймаут. Завтра він візьме таймаут. Рішення прийнято, і тепер на нього нічого не вплине. Ні тимчасове натхнення, ні дика удача, ні навіть раптове настання літа. Нічого. Адже людські сили небезмежні, а кінець життя, вочевидь, ще не завтра. Він затис руками вуха і ще міцніше заплющив очі, заганяючи себе у сон. Сонька прокинулася о десятій. Власне, прокинулася – це надто м'яко сказано – не так легко продерти очі, якщо повіки налиті зайвим і одразу ж падають назад, а звій облітає якась засохла хрінь, що штрикає в кутиках очей, спричиняючи сльозотечу. Процес її повернення до життя щоранку відбувався у звичній послідовності. Очі розплющувалися поступово, і десь там, між ними та потилицею, зрештою, встановлювалося більш-менш чітке зображення, після чого вмикався процес його аналізу. Стіни, стеля, вікно – світ Божий. Перші результати завжди були абстрактними, проте система таки розігрівалася, і тоді відбувався Поступовий перехід до конкретного. Хто я? Де я? Що відбувається? Процес орієнтації в часі та просторі займав від кількох секунд до кількох хвилин. Якщо систему глючило, повіки заплющувалися ще на годинку, і перезавантаження, зрештою, таки завершувалося успішно. Цього разу йшло тяжко, проте з першої спроби. Помацавши рукою поганчерю, котре язик не повернувся б назвати постілью, наче примара, вона посунула до кухні. У голові гуло й палало, а язик, торкаючись під небіння, діставав просту і конкретну інформацію про те, що там є якась перешкода звук терття, об'яку викликає вібрацію черепа і цілком закономірний біль. Рука автоматом крутнула баранчик крана і, не чекаючи негативного ефекту, полізла під раковину, спастично намацуючи пластмасову плящину з-під мінералки. На щастя, у ній ще вчувалась вага. Ковтнувши кілька разів, Сонька протерла очі, намагаючись смиватися так, щоб краплі потрапляли на засохлий посуд, нагромаджений під краном, щоб встиг повністю висохнути за останні півтора місяці, відколи воду відрізали за несплату. За вікном ніяк не могла початися зима, проте пейзаж сірих, непривітних вулиць Викликав більше позитиву, аніж те, що робилося в приміщенні. Ще гірший стан справ був неї самої. Конфлікт органів та систем з умовами їхнього існування досягав апогею, і тоді здавалося, що жити на світі неможливо. Не сподіваючись особливо на успіх, вона обстежила місця, у яких за певних умов. Моло би щось знайтися, бодай щось не було нічого. Шухляди залишалися висунутими, дверцят розчахнутими, і загальна картина справляла гнітюче враження. Повний голяк. Зазирнувши ще до одного місця, вона перелічила гроші три сорок. Хоча ці дані. Відновилися ще під час вранішнього завантаження. Диво не відбулося. І їй не світила навіть пляшка пива. Чому я маю здихати? Думка щораз виникала гостро, проте миттєво зникала, поступаючи місцем іншим, більш прагматичним народженням інстинктом виживання. Шлях, підказаний ним сьогодні, Справді, виглядав реальним і мав шанси на успіх. Залишалося тільки спрацювати грамотно і не зіпсувати ідеї. Дарина йшла, немов мов нездатна не здатна заховати гарну фігуру у безформаний вільний балахон, накинутий поверх спортивних брюк на запханих до халяв дутих чобітків. Сонька була на якихось два роки старша за неї, проте про будь-які порівняння не йшлося. Сучка на усьому готовому, профура фарбована. Зустрівшись зі знайомою, молода жінка унизу зупинилася погомоніти, і Сонька загребла рукою під диван, витягаючи шльопи. Чорні позбивані пальці з горбатими нігтями стирчали з них крізь діри в панчохах. Стягнувши їх нижче і перетворивши таким чином на шкарпетки, вона крутанула кілька разів мисики, а те, що лишилося, підіпхала підступні на підошви. Замок защіпки довелося, не працював і неслухняні пальці на силу зв'язали вузол закантування шторки, який так вже відірвалося більш ніж наполовину. На щастя, сусідка ще не пішла. Вони зустрілися акурат на сходах поверхом нижче, куди Сонька летіла немов попечена. «Дарина, а мені тебе Бог послав? Прокопів не десь немає, бігла наниз. низ, дай йде колону». «Василь прийшов батарею затягнути, і ключ зірвався, руку пошкодив. Хочу залити, аж руки тремтять, не знаю, де поставила». «Гадаю, твого деколону вже років зодва, як немає, і бути не може», – зітхнула Дарина, відчиняючи двері. «Зараз зачекай». Сонька готова була потирати руки, переминаючись з ноги на ногу перед дверима, коли їй несподівано тиснули пляшечку. Настільки маленьку, що. От тітко от сучка, що вигадала. Це була зеленка. До неї ж додавався і шматочок біливати. Дякую, даруню, не розгубилася сонька. Дякую, зараз я. Отже ж невдача. Збігавши нагору, сонька вимостила пальці і за кілька хвилин знову стукала у двері, повертаючи зеленку. Дякую. Отже ж треба тих пригод. Я ж казала собі, залиш роздратовано вимовила Дарина. Та чого ж, може, тобі згодиться? А, дарочко, мені так тепер незручно, я наче як винна, хоч він нічого не каже. Позич мені двадцятку до теке збігати, бентає все таке, навіть не знаю, де запхала з того переляку. Так. Несподівано розлютилася сусідка. «Я тобі казала, мови зі мною за гроші не вести». «Дарцю, так твур знав, що таке станеться. Тож не мені навіть. Ото нехай сам прийде, тоді дам». «Та як же він прийде?» – заволала сонька. «Сидить весь блідий. Дарунцю я поверну. Та ж ми сусіди». «Це не означає» що я маю тобі на горілку давати, відрубала Дарина. Все. Та якого? Двері заклацнулося перед її носом. Сучка. От зміюка, курва італійська, отак От дверима перед носом. Ну, чекай, колись і тебе життя прижене. Проклявши сусідку всіма прокльонами, які тільки знала, Сонька мало не закрутилася на місці у повному безсиллі. Її різали без ножа. Накинувши подерте пальто, вона дреманула до парку. Пізно. Такої години всі нічні пляшки давно позбирані, і їй не світить нічого. Буває ж така сволота, що дивитиметься спокійно, як людина загинається. Що їй самій та двадцятка? ту І розтерти. Серед єврів навіть в кишені не помітить. Тоді як? Вона згальмувала на ходу, нижня щелепа відвисла, горлянка не самохід зробила ковтальний рух. Якби сам Бог зійшов зараз із небес, це б не викликало більшого подиву. Відчуття людини, яка несподівано потрапляє до країни мрій. Поруч із лавкою просто перед нею стояла пляшка від горілки, і в ній очі не сприймали, рівень налито був вищий за половину. Озирнувшись, Сонька присіла поруч. Пальці тремтіли, і пляшка мало не впала. Бракувало ще цього. Схопивши, передбачило залишену кимось кришку, вона запхала багатство до кишені. «Що ж це робиться? Не інакше світ збожеволів у парку серед білого дня? Той факт, що вчора було новорічне свято, якось променув повз її увагу, того й диво, з яким довелося зіткнутися, не дістало гідних пояснень. День, що починався гірше нікуди – минув у радісних турботах. Вона заткала щелину в вікні, крізь яку починала свистіти так, що аж за ліжка здувало зима як-не-як. Як. Поколупавши нігтем по краях застряглої на невизначений час у раковині сковорідки, вона віддерла кілька засохлих макаронин що відволожилися після вранішнього вмивання? Хліб з маргарином довершив трапезу, і тепер вона мала повне право на відпочинок. Заглянувши у пляшку і розрахувавши до сантиметра, вона ковтнула ще двічі і увімкнула телевізор, на екрані якого після маніпуляцій з антенним штекером відновилося доволі пристойне зображення. Країна святкувала Новий рік. Оцінивши новину як приємну, Сонька приклалася ще раз, вирішивши залишити на завтра лише необхідний мінімум. Ранок завдяки неврічним дивам не викликав побоювань за власну долю. На телевізорі працював усього один канал, тому альтернативи випуску новин не було і байдужим поглядом вона втопилася у заставку. Ну, нарешті. Доброго дня. Я, Інна Деркач, з вечірнім випуском новин. Цей Новий рік для країни ознаменувався страхітливою подією, яка шокувала всіх, і нині посідає перші сторінки інформаційних випусків. В останній день старого року у виставковому центрі Нірвана, невідомий у притул, розстріляв охорону закладу. При цьому загинув 25-річний виконавчий директор виставкового центру Віталій Маркуш, син відомого бізнесмена та політика Бориса Маркуша, власника мережі Нірвана. Разом з ним загинули головний менеджер центру та троє охоронців, усього п'ятеро чоловіків. Тяжко пораненого відеоінженера Павла Деражного в критичному стані госпіталізовано до Центру екстреної медичної допомоги, де за його життя досі борються лікарі. Сонька і близько не уявляла, що таке виставковий центр Нірвана, проте зуміла осягнути виключність події. Відколи конфлікт на Сході втратив актуальність, повідомлення щодо масової загибелі людей вже не потрапляли у поле її зору, і ось нате вам. Увага повністю перемкнулася на екран, де справді показували таке, що побачиш не кожного дня. Панорама комплексу змусила їй здивовано похитати головою. Серед їм також все виглядало більш ніж. А під час репортажу з цієї зали, яку вирішив пограбувати невідомий, у неї виникла думка, що вона б сама не відмовилася щось потягти. Он чого тільки немає, і ніхто не дивиться. Проте, як з'ясувалося, усе було обладнано камерами, які вели зйомку. Он воно що? Непевно, він не знав, і поки сонька порпалася в аналах власної пам'яті, намагаючись з'ясувати, чи розуміє, чим є вкрадена злодієм річ, почали показувати найцікавіше. Матінко рідна, от яка тепер техніка. Виявляється, він дурень ходив і думав, що ніхто не бачить. А все знімалося. Змонтований матеріал чітко демонстрував глядачевий момент, коли невідомий запхав до кишені вкрадене. Цур йому. Добре, що поблизу немає таких магазинів. Вона б також обов'язково спробувала і тоді. Уява про те, що потрапляє до буцигарні, змусила забути можливі вранішні перспективи і знову Взятися до пляшки. Оце так. Швидко його. Невідомий вже товкся у маленькій кімнаті посеред купи охоронців у синіх сорочках. Зараз битимуть, напевно. Увійшло ще двоє. Невже отак от покажуть, як стрілятиме? Все сталося миттєво. Щось з'явилося у руці злодія, і люди почали падати один за одним. Картинка замерехтіла, і Сонька, попри бажання, не встигала слідкувати очима за подіями, що відбувалися там. Усвідомлення з'явилося лише тоді, коли той ходив межі тілами, обережно переступаючи, і збирав зі столу свої речі.